37. Генерал-Мейор. А потім одного дня у неділю я виявив, де можна знайти того, хто втік від правосуддя. Майстра моделей, великого бога та вельзевула жуків у скляних банках. Коротше Франкліна Гонікера. Він не загинув. Цю новину я знайшов у спеціальному додатку до Нью-Йоркської Санді Таймс. Це було платне оголошення якоїсь бананової республіки. Цілий буклет. На його обкладинці була зображена в профіль дівчина такої приголомшливої краси, якою, я думав, і не буває в світі. Вона стояла на тлі картини інтенсивного будівництва. Больдозри валять пальми, пробиваючи широкий проспект. У кінці проспекту височили сталеві каркаси трьох нових будівель. Республіка сан лоренсон читав я на обкладинці, крокує вперед. Здоровий, щасливий, прогресивний, волелюбний, прекрасний народ – робить усе можливе, щоб привабити американських інвесторів і туристів. Я не поспішав читати далі. Мені було досить дівчини на обкладинці. Більш ніж досить, бо я покохав її з першого ж погляду. Вона була дуже молода, дуже серйозна, а ще вона аж світилася співчуттям та мудрістю. Її шкіра була шоколадного кольору. Її волосся – золотий льон. Звали її Мона Еймос Монсано. Так було написано на обкладинці. Вона була прийомною дочкою диктатора острова я відкрив буклет, сподіваючись знайти інше зображення цієї неперевершеної гібридної Мадонни. Замість неї я знайшов портрет диктатора острова Мігеля Папи Монсано, горили віком під 80. Поряд з портретом Папи був зображений недозрілий молодик з вискими плечима, гострим лисячим личком у білосніжному мундирі з блискучими коштовними прикрасами. Його близько посаджені очі були обведені темними колами. Він, очевидно, завжди велів перукарям, Підголювати йому лише скроні та потилицю, не чіпаючи маківки, бо на голові в нього здіймалося щось на кшталт цупкого волосяного куба, накрученого та неймовірно високого. Як свідчив підпис, цей неприємний підліток генерал-майор Франклін Гонікер, міністр науки та прогресу Республіки Сан-Лоренцо. Йому було 26 років.